Анжеліка і король. Книга третя. Частина четверта. Боротьба. Розділ тридцятий. Декілька днів потому вся королівська родина зібралася на пишному святкуванні у Версалі. Разом із мадам та монсеньйором приїхав їхній двір. Флоремон, супроводжуваний своїм наставником, привітав матір, яка розмовляла з королем біля фонтана. Вона кивнула йому. А ось і перебіжчик, лагідно сказав король. Тобі подобається твоя нова посада? Сир, двір Монсеньора дуже гарний, але я віддаю перевагу Версалю. Я захоплений твоєю відвертістю. І чого ж тобі бракує найбільше далеко від Версаля? Вашої величності та фонтанів. Нічого не могло бути милішим серцю Луї, ніж похвала його фонтанам. І навіть лестощі з вуст тринадцятирічного хлопчика здалися йому приємними. «Ти побачиш їх знову. Я подбаю про це, коли дізнаюся, що ти перестав мені брехати». «Навчуся мовчати, хочете сказати», – відповів Флоримон. «Але не перестати брехати, бо я ніколи не брехав». Анжеліка і абат, які стояли неподалік, занепокоїлися, бо король насупився, дивлячись на Флоримона, який гордо стояв перед ним. «Хлопчик не надто схожий на вас зовні», – сказав король Анжеліці. Але з вчинків безперечно вашої породи. Якби не підборіддя, можна було б засумніватися у вашій спорідненості. Та й з усього двору тільки ви і він насмілюєтеся так дивитися на короля. Вибачте, ваша величносте, сказала Анжеліка, кланяючись. Що? Ви просите вибачення за нього чи за себе? Чорт забирай, не знаю, що й думати. Адже кажуть, що істина каже вустами немовляти. Потрібно допитати Дюшеса. Він був рекомендований мені мадам де Монтеспан, і ніхто його більше до ладу не знає. Пізніше Анжеліка згадала, що в цей самий час, коли король говорив, лакей, який підійшов, схилив коліно. І запропонував королю кошик з фруктами, але не для їжі, а для показу. Король похвалив червонобокі яблука, медові груші та рожеві персики. Фрукти понесли на столи, вкриті скатертинами такої білизни, що здавалося, ніби вони засипані снігом. Анжеліка дивилася на поле, прикрашене променями сонця, як раптом відчула, що чиясь маленька рука смикає її за спідницю. «Мадам, мадам Плесі!» Обернувшись, вона з подивом побачила Наамана – маленького темношкірого хлопця у тюрбані та широких шароварах. Навіть у сутінках було видно, як блищать білки його очей. «Мадам, хлопчик помер». Через його акцент вона ніяк не могла зрозуміти, про що він говорить. «Мсьє Флоремон, захворів і помер». Почувши ім'я Флоремона, Анжеліка схопила хлопця і затрясла його. «Що з Флоремоном, відповідай?» «Мій не знає, мадам». Анжеліка вихором помчала на північну терасу, де зовсім недавно бачила абата де Ледігера. Він усе ще був там, стоячи біля вази із геранню і відбиваючи подразнювання мадам де Грамон і мадам де Монблан. «Абате! – закричала вона на бігу. – Де Флоримон? – Щойно був тут, мадам. Він сказав мені, що він має доручення на кухні і що він скоро повернеться». Ви знаєте, що він любить виконувати різні доручення і завжди почувається корисним. «Ні -ні – Ні-ні! – закричав Нааман, трясучись тюрбаном. Він сказав, я позбувся цього хлопчика. Будьте спокійни, ніхто не пліткуватиме. – Чуєте, що він каже? Цей хлопець ніколи не бреше! – кричала Анжеліка, смикаючи абата. – Заради Бога, скажіть, куди він пішов! – «Я...» Він сказав мені, – заїкався абат, – на кухню. Він хотів піти сходами Діани, так швидше. Наман На заволав мов мавпочка, спіймана в пастку, і висунув язик у бік палацу. Потім драматично підняв руки вгору і розчерпирив пальці. Діано, сходи, дуже погано. І що було сил кинувся до палацу. У нього наче виросли крила за спиною. Анжеліка та Абат мчали за ним. Усі вони миттю добігли до південного крила. «Маленький паж у червоному?» – перепитав стражник. «Так, я бачив його хвилину тому. Я ще здивувався, адже сходи розібрані для перебудови». «Але, але!» – заякався Абад. «Адже раніше, коли ми жили тут, то часто користувалися сходами Діани, і можна було по південній стороні спуститися на кухню. А тепер ні, сходи розібрали, і ними не можна користуватися». Флоримон цього не знає! Флоримон цього не знає!» – машинально повторював абат. «Невже хлопчисько пішов туди?» – лаявшись, спитав стражник. «Я крикнув йому, щоб він зупинився! Дуже вже він швидко біг!» Але Нааман, Анжеліка та Аббат уже не слухали його. Вони помчали далі. У темряві сходів не можна було розрізнити ні сходинок, ні рештувань на горі. Робота вже закінчувалася. Довкола не було ні душі. І саме сюди побіг Флоремон. У Анжеліки ноги підкошувалися. «Стійте!» – закричав стражник. «Зараз я присвічу, бо ви звалитеся вниз. Тут, щоправда, є приставні сходи, але їх ще треба знайти». Анжеліка постійно рвалася вперед. Знесилена і змучена, вона спустилася вниз проклятими сходами. Флоримон нічого не знав. Вони вбили мого хлопчика, мою гордість та радість. Стражники Леді Гер підтримували її, посадивши на лавку в тісному вестибюлі, з'явилася дівчина зі свічкою. Вам погано, мадам, у мене є нюхальна сіль. Її син упав із лісів, пояснив дівчині стражник. Побудь тут зі свічкою, я піду за допомогою. Раптом Анжеліка завмерла. Слухайте. Звідки здалеку почувся тупіт ніг, які бігли. І ось уже прямо на них вискочив Флоримон із того самого коридору, що й дівчина. Він біг не озираючись і промчав би повз, якби стражник не перегородив йому дорогу алебардою. «Пропустіть – Пропустіть! – закричав Флоримон. – Я запізнююся до мсьє де Карапорта. Він послав мене на кухню. – Зупинись, Флоримоне! – аббат намагався зупинити хлопчика тримтячими руками. – Цими сходами небезпечно ходити, ти розіб'єшся бат блідий, як смерть, опустився на лаву поруч із Анжелікою. Запаханий Флоримон став плутано пояснювати, що з ним сталося. Виявилося, що коли він проходив через це місце, де вони зараз знаходяться, то побачив герцога Анжуйського, сина короля півтора року від народження. Малюк вислизнув від няньок і прогунувався лабіринтами палацу з яблуком у руці і в усьому розкішному своєму парадному вбранні. Прикрашеному великою стрічкою святого Людовіка. Вічно послужливий Флоримон підхопив хлопчика і відніс до няньок. І в той самий час, коли Анжеліка нахилилася над краєм розібраних сходів, Флоримон вислуховував сердечні похвали від няньок і гувернерів маленького принца. Анжеліка знесилена від пережитого, привернула його до себе. Якби ти пішов за кантором, я б цього не перенесла. Флоремоне, хто послав тебе на кухню із дорученням?» – суворо запитав абат. «Мсьє де Карапорт, офіцер служби біля королівського столу». Анжеліка приклала руки до вологого чола. «Чи дізнається він колись правду?» Вона почула, як у сусідній кімнаті Аббат Даледюгер розповідає Мальбрану про те, що сталося. «Хіба мсьє де Карапорт не сказав тобі, що сходами не можна ходити, що там небезпечно?» – спитала вона. «Ні? Може, він попереджав тебе, але ти не слухав?» «Ні, правда!» – сердито запротестував Флоримон. Він навіть сказав «Іди сходами ходами Діани! Адже ти знаєш цей шлях? Він коротший!» Чи не вигадав він це? «Навряд чи!» Анжеліка не могла позбутися думки, що хтось наполегливо намагається вбити її сина. «Що робити? Що вигадати? Як мені вчинити?» – запитала вона Мальбрана. Сиве волосся надавало йому вигляду мудреця, і він справді замислився. Слухаючи розповідь Абата, він кілька разів хмурив брови. «Нам треба повернутися до Сен-Клу, там він буде в більшій безпеці». Анжеліка трохи посміхнулася. «Хто б міг подумати, що настане день, коли...» «Ну та гаразд, ви маєте рацію». «Головне, йому треба триматися далі від Дюшеса». «Ви вважаєте, що небезпека загрожує йому з цього боку?» Даю руку на відсікання. «Давай почекаємо. Я сподіваюся, що все-таки зловлю його на місці злочину і здируй з нього шкіру живцем». Флоримон нарешті зрозумів, що на його життя хтось робить замах і від гордості напхався, як павич. «Все це тому, що я сказав королю, що не брехав, коли говорив про Дюшеса». Це лакей-пікар, мабуть, чув мою відповідь і доніс Дюшесу. Але ж на кухню тебе послав Карапорт. Карапорт підкоряється Дюшесу, отже старий Дюшес побоюється мене. І коли ти тільки навчишся тримати язика за зубами? Анжеліка вже прийшла до тями. Вона почала пестити і цілувати сина. Вона раптом згадала натяки баркароля. Позбутися Дюшеса було б нескладно, якби Мальбран або ще хтось найняв убивць. Анжеліка дісталася своєї кімнати і, сівши у крісло, задумалася. Раптом їй здалося, що вона не одна в кімнаті. Вона повернула голову і мало не скрикнула від жаху. Два чорні ока дивилися на неї з-за комода, чиясь чорна постать відокремилася від стіни і рушила до неї. «Баркаролю!» Карлик невідривно і, здавалося, сердито дивився на неї. «Ходімо, сестро, тобі треба щось дізнатися, якщо тобі дороге життя». Вона вийшла за ним у ті потаємні двері, у які її проводив бантан. Баркароль не мав свічки, але здавалося, що він бачить у темряві, як кішка. «Ось ми й прийшли», – сказав він через деякий час. Анжеліка почула, як він пальцем шкребе по стіні, ніби шукаючи щось. Сестро, ти одна із нас. То я покажу тобі дещо, але будь обережна, щоб ти не почула та не побачила, мовчи. Покладись на мене. Навіть якщо побачиш злочин, і злочин жахливіший, ніж можна собі уявити, я не здригнуся. Якщо ти скажеш хоч звук, це буде смертний вирок тобі та мені. Пролунало легке, ледь чутне клацання і у дверях, які відчинилися, заблищала смужка світла. Анжеліка припала до неї. Спочатку вона нічого не могла розібрати. Помалу вона освоїлася і побачила багато обставлену кімнату. Потім почула спів, як у церкві. Ковзали якісь тіні. Неподалік від дверей сидів навпочіпки чоловік. Він бурмотів і співав щось незрозуміле, наче на підпитку. У руці він мав требника, яким він розмахував з боку в бік. Крізь пар, який піднімався від казанка, вона розрізнила високого чоловіка, який рухався в її напрямку. Анжеліка відчула, як по шиї потекли краплі холодного поту. Ніколи не бачила більш жахливої істоти. Очевидно, це був священнослужитель, бо на ньому була подоба ризи, сніжно-білого кольору облямована чорними ялиновими шишками. Нездоровий колір обличчя, набряклі посиніли прожилки – все це вказувало на порочність його натури. Він здавався трупом, який повстав із могили, але жвавим лише наполовину. Глухе звучання його голосу переходило в старече деренчання, але в ньому відчувався непохитний авторитет. Одне його око було повністю закрите, інше косило. Але цей косий погляд не втрачав жодної деталі і проникав у душу. Серед жінок, що стояли перед ним на колінах, Анжеліка впізнала чаклунку лявуазен. Їй здалося, що все попливло перед її очима. Ледь не зомлівши, вона притулилася до стіни. Баркароль схопив її руку і стиснув Не бійся, вона не знає, що ми тут. Це диявол, сказала вона у відповідь, стукаючи зубами. Диявол уже пішов. Дивись, зараз усе скінчиться». Ще одна жінка підійшла до священика і стала перед ним навколішки. Коли вона відкинула вуаль, Анжеліка впізнала мадам де Монтеспан. Анжеліка так здивувалася, що забула про страх. Як могла освічена, зарозуміла Атенаїс опинитися у цьому жахливому суспільстві. Священнослужитель простяг їй книгу. Маркіза поклала на неї свою білу руку, і всі обручки яскраво заблищали. Немов зразкова школярка, вона повторювала слова молитви. В ім'я Астарота і Асмодея, князів пітьми, я прошу прихильності короля до дофіна, і нехай це триває вічно, нехай королева буде безплідною, нехай король залишить її постіль і буде зі мною, нехай усі мої суперниці згинуть. Анжеліка не впізнавала її. Вона виглядала настільки жалюгідною і захопленою своєю пристрастю, що від колишньої Атенаїс не залишилося й сліду. Густа, їдка пара заповнила всю кімнату, і обличчя присутніх виднілися, як у тумані. Всаумо співець раптово замовк. Потім закрив требника і почухався, ніби чекаючи, чи його з дозволу піти. Мадам де Монтеспан запитала. А подарунок? Правильно, подарунок, відповіла ля Вуазен, підводячись. Ми не забули про нього, і ви добре заплатите нам. Ви будете задоволені таким подарунком. Марго, давай сюди, кошика. Дівчинка років 12 вискочила з туманою і поставила перед Атенаїс кошика, із якого вийняла рожеву нічну сорочку, розшиту сріблом. Анжеліка затулила рота руками, стримуючи крик. У руках дівчинки була її улюблена сорочка. «Обережно, не тримай так довго», – сказала Ля Вуазен дочці. «Користуйся листям платана, яке я принесла». «Терезо!» – гукнув хтось. З'явилася одна із дівчат Анжеліки. «Візьми, це моя дівчинко», – сказала лявуазен, «Але поводься з нею обережно. Ось тобі листя платану для захисту рук. Не закривай кошика, Марго». Вона пішла в інший кінець кімнати, – і повернулася з пучком білих смужок матерії, на яких виднілися плями крові. Анжеліка з жахом заплющила очі і притиснула руки до грудей, готова крикнути на весь голос. Вбивці! У неї не було сил дивитися, але вона чула, як у кімнаті всі заметушилися і почали задувати свічки, готуючись розходитися. Скрипучий старечий голос промовив. «Дивіться, щоб сторожа не заглянула до корзини!» «Це не страшно!» – хихикнула Ля Вуазен. «Після того, що я зробила, стражники побоюватимуться мене і лебезитимуть переді мною!» Настала повна мовчанка. Анжеліка розплющила очі й опинилася у темряві. бо баркароль закрив вічко у двері. «Я думаю, ви довідалися достатньо, більше вам не винести. Давайте поспішимо назад, щоб не потрапити на бонтана». Він, як сова, шастає ночами. Коли вони повернулися до кімнати Анжеліки, карлик підвівся навшпиньки, дістав з буфета пляшку зі сливовою настойкою і наповнив два келихи. Випийте, на вас немає обличчя. Вам це незвично, не те, що мені. Боже, я цілих два роки служив у домі ля і добре її впізнав. Познайомився із з іншими, але вона найгірша. Якщо Тереза була присутня на цьому шабаші відьом, то це не дарма. Голову даю на відсікання, що мадам де Монтеспан хоче знищити вас. Я дізнався, що нещодавно лявуазен їздила до Оверена і Нормандії, щоб роздобути там деякі частини для зілля, яке відправляє на той світ, не залишаючи слідів. Але тепер я попереджена і не потраплю в пастку. І крім того, я знаю, у кого мені запитати поради та до кого звернутися за допомогою. Вона випила наливку. А хто був цей священнослужитель? Аббад Гібур із приходу Сен-Марсель. Він один із тих, хто готує питво із крові немовлят. «Припиніть!» – з жахом закричала Анжеліка. У будинку ля є спеціальна піч, в якій вона спалила щонайменше дві тисячі недоношених і принесених у жертву немовлят. «Замовчіть! Чудові люди, правда, Маркізо? А які віддані друзі, га?» То, що гнусавив псалми, поруч із вами лесарж, отець Чаклунства, мадам де ла Рошегійон, хрещена мати його дочки. Ха-ха-ха, заткнися, не витримала Анжеліка. Вона схопила з каміна фарфорову статуетку і щосили шпурнула в нього. Статуетка вдарилася об стіну і розлетілася на шматки. Баркароль зробив сальто і стрибнув до дверей, не перестаючи хихикати. Ще довго чула вона його непристойний смішок, що лунав у коридорі. Коли наступної ночі Тереза увійшла до її кімнати з рожевою сорочкою в руках, Анжеліка сиділа біля туалетного столика. Вона у дзеркало спостерігала, як дівчина акуратно розстелила сорочку на ліжку, підбила подушки та відкинула покривало. «Терезо, так, мадам? Терезо, ти знаєш, що я дуже задоволена тобою?» Дівчина завмерла із дурною усмішкою на обличчі. «Мадам, ви дуже добрі. І я хотіла б зробити тобі маленький подарунок. Ти заслужила на нього. Я хочу подарувати тобі нічну сорочку, яку ти принесла мені. Вона підійде тобі. Бери її». Анжеліка відвернулася від дзеркала. У кімнаті настала тиша. Вона побачила, як змінився вираз обличчя дівчини. І це говорило ясніше за всілякі слова. «Бери її!» повторила Анжеліка страшним голосом, стиснувши зуби. «Бери її!» Вона насувалась на дівчину, і її смарагдові очі горіли пекельним вогнем. «Чому ти не хочеш її взяти?» «Га, я знаю чому. Покажи свої руки, негідниця!» Тереза випустила листя затиснуте в руках. «Листя платана!» – кричала Анжеліка, тупцюючи їх ногами. Вона накинулася на дівчину із кулаками. «Геть звідси!» «Іди до диявола, свого господаря!» Сховавши руками обличчя, Тереза з гучним плачем вибігла з кімнати. Анжеліка тремтіла всім тілом. Коли Жавота увійшла з підносом для вечері, вона побачила, що господиня стоїть посеред кімнати і дивиться перед собою невидящими очима. Дівчина тихо склала страви стаці таці на стіл. Жавото раптом гукнула її Анжеліка. «Ти ж завжди любила Давида Шайо!» Дівчина спалахнула, очі її широко розплющилися. Пройшло вже багато часу, відколи я бачила його востаннє, мадам. Але ж увесь цей час ти любила його, так?» «Так, але він, мабуть, тепер не подивиться на мене. Зараз він став таким важливим, адже він власник ресторану та шоколадної лавки. Каже, що він збирається одружитися з дочкою нотаріуса. А навіщо вона йому? Йому потрібна жінка, така як ти». Ви повинні одружитися. Але я недостатньо багата для нього, мадам. Отже, ти станеш багатою, Жавотто. Я призначу тобі ренту 400 ліврів на рік і дам повний посах. Ти отримаєш двідюжений простираду, нижню білизну. Ти будеш такою завидною партією, що він зовсім по-іншому подивиться на твої рожеві щічки та гарненький носик. Ти чесна дівчина, Жавотто. Так, мадам, я молилася при чистій діві. Але самі знаєте, як мені важко з цими нахабами-лакеями. Та й шляхетні дворяни теж чіпляються. Часом буває дуже важко. Анжеліка обняла її і міцно притиснула до себе, захоплюючись бідною сиріткою, що примудрилася зберегти чистоту у розпусному Версалі. А тепер іди, дитина моя. Завтра я буду в Парижі і побачу Давида. Скоро ви одружитеся. Допоможу вам приготуватися на ніч. Живота попрямувала до рожевої сорочки. Ні, не потрібно. Біжи до себе. Я хочу побути сама. Живота корилася, але на шляху кинула погляд на графинчики з наливкою, який останнім часом часто стояв порожній.